Im Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu جل وعلا falendrojm dhe vetëm pritim ndihmën e Falë kërkojm. Do sod lavdata dhe bekimet te Allahu qofshim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen tim, shokët dhe ato gjithë ata që ndjekin këtë rrugë ditën e fund të kësaj bote. 2000 Takimin e kaluar, kemi bërë një analizë të fjelimit të Ebu Gjafer i Ebu Talib radhjallahu ta'ala anhu që e ka pasë para në Gjashijut. Në fjelim e Ebu Gjaferit para në Gjashijut ka qenë me dhërte një fjelim kër aso se që ka qenë vendimtar për të ardhën e muslimanve dhe e zhvillimit të thirës e pejgamberës më në përgjësi, ka qenë gjithashtu një fjalim imbushën me ursi, me nquri dhe me më mësime të shumë ta që mund të përfitojmë pe ti. Andaj kemi marrë disa prej këture përfitimeve dhe kemi bërë një analiz të përgjithshme këti fjalimi. Kemë përmanë se nëse bëjmë krasime numerike, atër delë se shumë prej muslimane që kanë qenë në meke, kanë emigruar në Abisini. Ma disim bërë disa krasimeve, të disa djetarve, delëse, më pak kanë betër në meke, e më shumë kanë shku në Abisini. Dhe tash, koresh dhe mekes, në pëmunësi me i këthyëta që kanë shku në Abisini, kanë filuar dhe tash vazhdojnë me eshtu presionin dhe dhunë dhe ma te përmi pegamberin Alehi Salatu Osram sa që marrin gudzin me e sulmu dhe drejt për drejt ma dje, tash me filojnë dhe planifikimet të korejshve me e dhe tëtë me evra pe i gamberin Alehi Sënatu por Allah të barek o tala pa dushim se krasë provëve që mund tja dërgën besimtarë dhe këtë kemi thënë ka pas arsyje dhe ka pas ur urci sa Allah i ka spërruar me këto spërrua në meke pa dushim se dërgën edhe mirësi tjera të shumë të madje shumë të te përse që janë së provat. Në këtë periudë, më dhonë, këmë e thënë se shpërguen në Abesnië është bërë afer vitet 5 nga dërgimi pejgamberit a.s. ndërsa në vitin 6 me numërim nga dërgimi pejgamberit a.s. vitin e 6 të dërgimit të Mohameda a.s. ndodhin dy njënjarja më dhore çi japin kohë më të vërtet tjetër ë dhënë një status tjetër muslimanëve në Mekë. Dynia të mbyllë dhe shumë rëndësi të Mekës e pronë Islamin. Një nga ata Hamza radhiyallahu ta'ala anhu, ojaj i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i dytë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Ve Islami këto dy burrave, padyshim se ka ndryshu shumë gjëra pasajnë meke e si e ka pranu islamin Hamza radiallahu ta'ala anhu e si e ka pranu islamin Omeri radiallahu ta'ala anhu kemi përmanë se familje e pejgamberit aleyhi sallatë osallam në krye me Abu Talibin edhepse nuk i kanë besu Muhammed aleyhi sallatë osallam ata i dinin krah dhe pjesën betur e korejshme nuk ishin ngudzim me sulmu drejt për drejt pejgamberit aleyhi sallatë nuk ishin ngudzim në më thonë me me me me me me, me shkaktu dhun sikurse të të tjerëve pa shkakse kishte mbrojtje fisë të tij mirëpoth dikur filluan që të uh, të tërbuan kurishtemekës veçanis pas dështimit në Abisini kur apo se musliman po ndikojnë edhe në raport të jashtëm se kurisht kanë pasur dile të mira me në Xhašihun thash këto lidhje nuk po funksionojnë si pasojë ja, e Ndërhyrës e muslimanve Atere u tërbuan me të madhe koreshë të mekës Sa që e kërcnuan e Bu Talibin Se në qovë se nuk e ndalë një përnë ti Ata me dë vërtet nuk dhëtë kënë të tërzide Pos me e ndalë ata vetë E thanë që se në ndalë nuk bëhet mirë për ty Por krasë edhe këti kërcnuan e Bu Talibin Nuk e ndalë e Bu Talibin së mbrojtri i pejgamberin së salem Se ishte tradit zakonë do ishte të ishte turb për ebutalimin me e dërzu Muhammedin Alehi Sarratu Vusran. Ata ishte më tepër turb fisnur, sa që ishte bindje na qëtër të pejgamberin Alehi Sarratu Vusran. Po me gjithat e mbronin, dheri sasi kërse kanë në transmitim e pejgamberin sasë në një dhe të falej, ka se përmenda përshka këtë përkrahja fisnure që i kështë dhe pozitën shushni, i vetëmi që kështë të guzim medal, publikisht më u falim, qabë është e Muhammedi a.s. Dhe kësë e radhe kalëj parënti e Bu Gjehri, dhe nuk këmjaftua duke e shahë, duke akuzu, mirë po e dhe e goditi për i gamberin a.s. dhe goditë që e lëndoj. Dhe kalëj dhe shkaj e vazhdoj më ullë të kë shëshni e mekes, pari e mekes, i kështë në afrit e qabës, elita, Ata kërjesuart, ishën ullë të këqabja dhe diskutonin. Dhe kër njën nga shëftorët e panë këtë gjendit goditër pe gamberin në Alehi Sallatua Sallam, shpejtej dhe i tha Hamzës. Hamzën atë ku ishte idhujtarës, nuk ishte musliman. Shkrej dhe i tha se një pinë tëndë ka marë godzim dhe e ka godit e bugjeheli. Atërpa të shimë se u aktivizua e, aja fërsia fisnore, familjare, djali vlaut, dhe që njështë pegamës nësë kështë e babë, dhe që Allah t'i kështë në vend të babës, atër hamëzër, a djali vlaut të alënu, ishte gudzim shumë, dhe i ruëshin korejsh të mekës, shkonë në mesin e atu në korejshve që rëshin të këqabja, dhe ju dritua e bojgjel duke thënë se prej kur morë e gudzim me e prejk djali vlautim, dhe nuk priti shumë e goditi me një shtiz e bugjall një aqau kukun filuna të mungrit zërat mirë për bugjall i tha unë e kam provokuar dhe kjo është përgjigja atërë për të a shtuar mlejt dhe më tepër Hamza radiallahu ta'ala anhu thët unë i kam besu edhe pej sëtë kushe dhe thët e prej këtë muhamin e samë Jo veç për shkak timit të Farisë Nora, por për shkak se ajo sot mëne pas ushi ti, do të ketë punë me mua. Përmandasa në, mu. në fillim Hamza radhiyallahu anhu më shumë e kishte për ta mbrojtur pejgamberin alejselam se çike kishte nga bindja. Qoftë u bó musliman ose u shpërse musliman, më tepër për mëmbrojt që ta ndalte turrën e kurrëshve dhe sulmin e turrën ndaj pejgamberit tani sadu sallallahu. Mirpo kur në dëgjërë dhisa jetë dhe më ndojë më tepër, atërë dëshmëjë sinqeresht islamin e ti përë Muhammedin alihi së ratu osëra. Dhe ki pa dëshmë se ishte një arritje shumë e madhe dhe ishte një, me dëvërtet, një përkrahje e madhe për Muhammedin alihi së ratu osëra. Në në tjetër, të Omeri radiallahu ta'ala nëhu, për dorë të e dhaj me tu të të ndryshme me e sulmu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam paramendane dhe kras Muhammedin vendoste pengje sa dhe ishte me të vërtit shumë i papërshtatëshme për muslimat e tjere sa që njëri pejtun e thët pej asabëve pe thët Omeri ishte nga ata që shumë nga pengante nga shqetsante diri sa më një rast kështë të vendosë me marrë një vendim në krye veti, a që kështë të trim i madhë o meri djetë, kështë të marrë vendim me evra Mohamedin sasën vetë ajerë, dhe shkëm të këqabja, aty takuhat me një pej njerëzët me i kësë, dhe i thëtë se ku marrë vendim që këtë njeri, për Mohamedin sasën, Më vroj për më i dhun fund kësaj përçomje dhe kësaj hutie shonore. Nuk e bajmë këtë na. Dërso ky njeri i thotë, "E çfarë i bën fishi ti? E çfarë i bën aty në që i kanë e kanë mbrojtje?" Do merri disi. Pasi nuk pa po përkrahe nga ky njeri Dyshqatë të mësje botë i si aj. Tha, mësje ke fjallën, kush o botë si aj, shkën familjen tënde. Shkët të kë motra jo të dhe shkët që farë ka ndodhë me motrën tënde. Motra Omerit ishte dhe bëhë muslimanova. Ishte një krugë në pegamerit Alehi Sratusam, zbashkë me burë në saj, sajid i mëzajt, i cilisht nga të përgëzuarit me gjenet. Dhe në ato momente, Omerit tërbohet, dhe nisët ka, do të thotë familja ka ka motra e tij në shtëpinë e tyre ishte Khabab ibn al-Arat Khababi një nga saktë një urtësitë do të torturoheshin me ngmadën Mekë kështu Khababi radiallahu taala me me lexudi sa ajete dhe me mësudi sa mësime do të motrën e Omerit dhe dhontrën e tij do Omeri duke ardhur padyshim do të me britën ti dhe me klith me ti dhe dhe me dhe dhe me at at Tërbimin e ti, i endegjen zonë Khabab ibn Lat. Dhe kërëndin zonën, për dushim se Omeri u koni të marr shumë, u koni, kërën pas friken shumë, dhe Khabab ike dhe mëshefët me një venë, ku e mëshefë motra e ti. Ndërsa, Omeri dhe di allano, hëndë fureshë u shtepi, dhe i thëtë, në zërë na që i një koni duke lezu, qëfarë bëbisë dhe njëtë? E, dhondri ti ta kemi misë du gjurat zakarme që beson burin me grun dhe Omeri tërbuar fëtën me godit me rrah dhondrin në dirëso e ka përgjak në përmëna qëfar armitsie ka pasë Omeri për këtë fejavë dhe në dirëso motra ti nuk e duran këtë dhe on intervenan me e mbrojt burën e saj dhe Omeri nga a jet dhe dhe dhe dhe nga tërbime dhe dhe dhe është i sindze tepër, e godet motërën edhe atë e për gjakë. E kur këtë e bënë mirën dhe i motërështi, kësë ka qenë zakonë. Me godit, motërën me godit, nonën, me gjithat, i kam pasë ato, por, i kam pasë ato, më nëj i dhitarinë e shkerë kur i kam pasë, por kam pasë nëso parime një rrujë që është si kanë shkelë. E atërë motërëve i thëtë, nëse nuk ketë tjetër pos kësaj, pos e kom për ty një fjalë. Dhe motra të të, o, në, në, në vijja, dhe e si tij, o ne ne ne vi aj dhe ajo e guxzip në siomerë. Dhe thotë është hadu an la ilaha illallah paraomerit. O është donë Muhamedi nabuhu rasulullah. Kur ashaomerë gjoku në soi, do kurojë kam gune soi, do kurojë guzimin e soi, do kurojë çfarë po ndot. Thotë më japni atë që nukun do të kontrollozu. Kallzo me diçka për sa që u keni kontrollozu. E, e motra e tij ndyt Dhe i dytë, të zgjon me që s'po nuk është kjo vendim, s'ati kjo s'po ju ju dispozit. Mirpo ajë i thot kështu. Po Tho, duash pra, më ul la për muit më dëgjua, atë më preka që ne kemi. E përmanden në rripa të historisë, Saher radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe më herët ishte i Hamandur. Boht ekste një betejë të mëndshme mes asaj që ishte tradit dhe fjallë që thuashen dhe mes asaj të brendshmas pra ndaj edhe armitsia omerit në në nëzër në ishte më të për një levore jashtme dhe son brendi vlantë omerin nga dyshimet nuk dente se qëfar të bëndte me këtë qëftohen te dhe nuk i duaj shumë që thej ka pejgamberi alaihi sallatu sallam. Misionrist donjë rasë përmendat ka shku natën Omer Radhiyallahu anhu tek Çabia dhe kanë dëgjuar pejgamberin alaihi sallatu sallam ka, ka falët. Dhe fshiu Rasjid Ghasedi ni dhallahu peron Kur'an se kur ishte mikës ditën e, e luftonin pejgamberin alaihi sallatu sallam e natën shkonin fshiu Rasjid Tinza tek Çabia me nguka Kur'anave. Doni për 100 Kurane, kjo është fjalë maghnica. Sa Saçi kanë duat me u Mohu përplas me vetin natën se, se kam pasur një ide intuitiv apo mos më po filoni se në një herë ai mos më po filoni në rrug natën tu ik në kocavase po na shai dikush të ngup Muhamedit Ali san tu duk në Kur'an atë. Nuk ka pas ndikim kur tregu edhe edhe edhe në takimin e, e, e kaluar von kur është lexuar në xharsiu sure Maryam ka thotë për ftytin e xharsiu të kankait nga sure Maryam. Kurani ka ndikim të madh se njeriu mediton e kupton kështu më radhë. Dhe në mërë i ka shku me ngu Edhe ka qenë pejgamberi s'asëm dhe kelezu surin Al-Haka Surin Al-Haka që fejt për ditë në kja mjetit Edhe mohan se pejgamberi s'ma është magjistarës Se është dhe mohan është faltor Dhe pohan se është i dërguar i Allah Gjallahu Ala Dhe gjitha këtu fjall e l'kund në mërë i në mërën dhe ma tjepër Tash edhe nesërmën Kjo në gjarën familjeti, kjo, kjo, kjo goditje, kjo gjak motrës Gjitha këtu fillojnë me lkunë edhe ma të e për Amerin. Edhe Ameri njështë që jenë trima, në, në, që jenë guzim shum, të guzim po? bon shumë, i bënë përfipe shumë edhe triminje e kundështarit. Edhe përse o kundështarë, këtë këtë këtë gruë edhe ka qëtë që, që stabile, ka qëtë bindë në këtë bindje e, e, e, e tyne, lkunë të Amerin. Dhe risa, Ameri ula dhe ullë, edhe fillaj motra me i elezu, Fjithim në surrët taha Taha ma enzal na aleke Al-Kur'anin i teshka Allah përmanë se Ne këtë kërën nuk këta kemi zbërit për Me qenë ti dëshpëruar Për me bredh Për me humb Për e kemi zbërit për kujtim Edhe është zbëritin nga Zoti i gjithsis Zoti Përmanë Madhëshneti Zoti i tokës, Zoti qëllit A jetë e që el kundin Ska ishme është omerin radiallahu ta'alana E atërë Omeri, thëtë, në të regoni ku është Muhamiri, që të shkaj të kaj. E ku fillon që t'i zbut e dzëri, atëherë, ka në nëzërë të shmetim dhe thujët se ka dalë Omeri. Dhe të është zbut pak dhe ka dalë. E atëherë, motërë ati i thëtë burit saj. E vrejta në zërin e Omerit, se është gjënzu, në s'ka të tërpas më buë muslimanat. Nësa burri ti i rrahën, burri sa i rrahën nga Amerin, edhe të e pa po Amerin, të farë admisijë kërështë deri më tani, i thëtë grua se ti, gëmari i Amerit bëhet ma për para musliman sa Amerin. Ma për para gëmari ti voce kjo që ky muslimanat, kërës bëhet musliman? E se pa të shimë, vipët Amerit ishin të, të, të atylla që nuk pojshë shumë me lezunëta, po motër e njifte. Në kërë ka po interneturinëzimet pak ma të zbutun e ka po se kënë njëri ka fillu veq me me lëshu E pas taj Del khabab i më nërat Edhe i thët Omerit Radjallanu Kërë në shekë këtë situatë, Omeri i zbutun I thët Omerit Radjallahu Talanu Të përgëzaj me lutjet pejgamberit Alehi Sera Të Vesera I cili Para pa kua ka bëllut e që Allah me e forcu këtë fej me njërin për du njerëzve të fort, Ebu Gjehlin ose Omerim i Khattabin. Dhe shpesoj që ti je aja, aji njëri që i është përgjigjë, që i është përgjigjë Allahu Gjallorë, pejgamberi të alejsi dhe ato, më nga se përta nuk ka bu duha, o zotë forcu e këtë fej. A se këtë thash ka qenë me njerëzve dapë, njerëzve s'kam pas këra, dhe ka bu duha o zotë forcu e kë Abu Jehlen, se, yfurt, se me krah, umeirin, psa, i fort, dhe se mëkra, O Omerin radhiyallahu anhu. Edhe pse shumë i dashur tek pejgamberi isht Omeri. Dhe Allahu xhallallahu ya zbuthi zemrën, dhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu shkoi tek pejgamberi sallallahu te alaihi dhe pejgamberi merrnte në tek Safa, tek shtëpia e Arkamet, sikurse kemi thek, dhe me shpatë në dorë shkon tek vendi kërën të pegamberi dhe troket më deri kërën të muhammeli dhe të son dhe nga një vrim e deres aty një një pjasab dhe është e omerin dhe fillan më u trishtu dhe omeri me shpatë ndorë vëqë omeri me konë problem edhe shpatë ndorë ndërsa Hamza ishte omeri njëjt kërë takonë dë që janë problem është dhe Hamza radi Allah në tha e qka omeri qëka është tonë kja, qëka e kje në buë, ko më mirin ka është të madhë. Se Hamza ishte në nivel të mirit, dhe tha hapja një dyrën, nëse ka arë për të mirë, mirë se djenë. Nëse ka arë me shërë, me shpa t'i ko me vraja, ju me temën, me ti në unë vraja. Atërhenë o mire, vëdjallahu ta'alanu, në mund hapo të dyrën, dhe, si mbas të shmetimive të shumë, ta që je ka përmanë këtë rast, E ka ka për po mirin për teshe edhe na të kuptim e ka ka, ka dash me i paraprim e qka për po prëtë mu omer se kështë e bu doa dhe kës pësëndën te dhe tash i ka rëndir omeri dhe të kam ardhë që, me dëshmu se ti i drgume allahat atër përgjama rësën ban të këbir allahë akbar nga gjzimin nga se fitore madhe dhe kërë nëgjënjën ashabat këtë të këbir përgjëzojnë se si duket Nuk është ai i parë që pato frikë, se ka për sherr, po ishte ky i dytë që ka për hajër. Dhe Omeri bëhet musliman atë. E kurrë mëri bëhet musliman të ndërvezo, nuk duron më mshef. Ai si si duronte këtu në përshpëri, ai nuk duronte këtu edhe kërkon nga pejgamberi saqë më dal publikisht. Do më dal gjithë të qalbë më dal më fal. Gjithë më dal për mëkë, më shpreh. Prandaj përmend Abdullah ibn Mas'ud radiullahu ta'ala anu dhe në zgjashtasë kur e thon prej kur e ka pranuar islamin Omeri jemi ndihmë krenarëve thon më dia në disa transmetime përmenden se prej kur e ka pranuar islamin Omeri na kërkuan me doltë çabia më fal se para kësaj guzov me nga torturën, nga thunë, nga ishte na guxovën edhe nga tortura nga dhuna është kuruar nga kur ajo ishte mekesat tash u bë një krah i fort për pejgamberin aleyhis sallam do zot u bë krah kush hamza radiallahu taala ne dha Umeri radhiyallahu anhu që padoshim se kur e pun Kurajt Hamzan që ish bomëse man, edhe kur e pun Umerin me vërtet urtërbuan skajshmëresht, mirpo tashmë ato uh, forcat kishin dyshuën me kë. Nuk ishte më veç Bilal i dopt pa krah, edhe Khababe pa krah, por tash ishte edhe Umeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe ishte edhe Hamza radhiyallahu ta'ala anhu Që thash, këka do në sikur ço thash, kjo ka ndodhur në vitin e 6-të Hijri dhe sipas transmetimeve, dallimi mes Islamit të Hamrës dhe Omerit radhiyallahu anhu ishte 3 ditë. Don, njëtë kohë kam pranuar Islamin të dytë, dhe kjo ishte një goditje më edhe për Kuresht e Mekës. Kjo ngjarë të ndodhi ko shumë dobi. Kjo ngjarë ka shumë përfitime. Unë duhem të përmend ndonako se kemi disa për ty nafta. E para për dobive është se nga njere ndo është ta njëriju kur është në kulmin e urejtjes nga aty fillon pasaj të rëshet ka këh anë e mitësis dhe përkrahjes do të ti në anë e ashtë muf me gjyku ka njëri bëveprime bëveprime tjasht me nështa, me dëvërtit është qëcu se vëprime armitsore po nuk do të tësë ashtë i binu në ato qka ban a jetë e banë Për shkak se dhëtë me marë një qëndrim ca këtu unë, s'paku dhërë i sot të bindë tjetër një qëndrim. Por nuk do të tëtë se mbran ati nuk përshvillohen beteja. Qfarë që një mi marë? A, a po bëjmë i që në këtë dheprema po nuk po bëjmë i dhefërë? Për ndaj me pasmë si një me bësabër dhe më usilë mirë që me indihmun këtër beteja kahë me ama i taj, pa dyshëm se mund të s'ilë dobitë shumë të atë abalarve, zakonit për ishte edhe pastaj ilkundur fillimisht nga si kurse përmana ilkund të omerin këmgulli e sahabë ton kjo tërtur, ton kjo dhun edhe këtë atë shrujnë për kja omerin e provokante nuk mund të pashur kalajme e kuptu këtë qështje plisa soj omerin shtë njëni meqëm kur indegjantë argumentet dhe shvete në tjetër në qka a i ka besu në çka padafë për përgjigjëm s'kam nuk mund të më bëj indiferent për boshllëqja. Prandaj ka njerëz që kanë, ndoshta aspekte të jashtëm polemizon ti. Ndoshta mohon mund të ketë edhe edhe cilë armiqsore, por nuk do si, të thosë të gjitha këto janë gabimja. Ka mund sikur shumë betejë që zhvillohet tek ai rreth thosë se a është e mirë kjo çka, po bojëna po nuk është e mirë çoba. Pa i ngjanar dikush, ndoshta në nguti, në reagim, mund të që ia vërtu armiqsin dhe do të sa me me ndihmuon negativisht që me marr në vendim këtu betejësë mirë apo jo bojë se çica po flosin këta çica buin këta do sa xsi prohorimi nuk kishte në meke andaj për kundërdhunës ashabët dëshmojnë një maturit të çeskaishme që do këlenin umrin rahat në brëndinë e tij se unë e kam mirë këtë e kam keq gjë është të ndërkohëse a janë që mund të jetë nganjhere thirrje açi mund të ket nganjëherë, domthon ë krah i argumenteve është që dëshmëria në, në në fenë e Zotit xhelevala. Kanëson njerëz mënuar sa për shembull me të supër diçka ose për shembull me bë kompromise në fe, ndoshta për shkak qso njerëz tin fe e Zotit xhelevala aftë. Po flas ato që janë të argumentuar, se nëse ka argument, njëri e merr, çoft më e lehtë, tani njëri merr ku ka argument, padyshim se mundë me lëviz. Po ku s'ka argument, kanëson njerëz so të kompleksuar Mendoj se nëse heshti për ballë soi, hekim ndaj pikës së, më lë të njerëz, njerëz e duan orijentitetin. Njerëz nuk e duan hipokrizin. Në komunësh më i thënë njerëz me hipokrizin. Apo në komunë më i thënë njerëz duke u turpëruar me komplekse. Por kanaria jote në fytyrë zotët, këmb ngule me me me me zbatuhën Allah xhallahu ala, që ndrushmëria jon, sabri mund të jetë dorë një nga Mundoj më, më efikase për me i bind tjetër me këtë ibn Allah xhallallahu ta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme e kuptuar. Omeri hyr në Islam si pasoi shkapi një nga arsyet kryesore ishte çdëshmëria e ashabëve. Mahnitëj, shkapi mon këta njerëz tan këto tortull shkapi mon. Prandaj çdëshmëria e këtyre është me të vërtetë element i rëndësishëm. Kur e kupton dikush se këtu bëhet jo për bindje, se kus ka interes Allah, se më pas interes taktum dunias sa vet mot e kleshm fera nime eki moti me pak po, ton qe kam gule jam kuptuar se kjo ka diçka për të interesit për diçka që ka më diçka shumë më sinqert shumë më vërtet e kështu më radhë të bi teatër nga Islami i, i, i Hamës dhe i Omerit është të vëzhgëso se kjo fe padyshim se është feja e vërtet e Allah xhallahu ala dhe këtë fe Allah xhallahu e ka garantuar me ruajt edhe me mbrojtje më para padyshim Mirë po, mirë po Mbrojti Allah Gjallu Ala Bëhet Me internet e drej për e për ti Bëho dhe bëhet, këtu tërshka është Mirë po, para së gjithashtë Allah Gjallu Ala Dëshonë që të ketë Sebepe, shkache Që e ru në këtë fejtë për Nga shkache të kërësore për më ru të fejnë Allah Gjallu Ala është diturija Për mes diës, për mes argumente, mërës fakteve Mirë po, për shkache vështë edhe Që në këtë fe që kanë dikim, që patyshëm mund të rrezatojnë pastaj me me pozitivitet për balltiresa. Kjo është e, e mira. Prandaj ë nuk duhet bë, padushim, njëri, e, të bëj patyshëm njëri ë na të kuptojm çështje selektive ndaj njerëzve. U morm me ata që kanë autoritet 1.500 fokal larg asaj, ka tek fukarata të, të njerëz që s'kan krah, ka buraçat, nëse ka thonë pikë mëson po shkak të këtyre në uniton Zoti. Po duhem ta absolutisht nuk bën me një pronë tjetër njerëz që kanë dikje njerëz që kanë të armë. Për shkak se edhe edhe edhe, edhe, edhe angazhimet e ta dhe kujdesi për ta mund të sjellë përfitime të mëdha islame të dhe muslimanëve. Sikurse ishte po të fitim të madh. Përfitim madh kishë musliman nga hyrja e Omerit edhe hyrja e Hamzës në në Islam. Andaj njerëz që janë kuadra, njerëz që thonë do të thonë ë uh, kanë afsitë të kuptuar që Allahu ka japë duhet me i përdur ato aftësi, jo vesh në përfitime materiale për veti, por me e përdur autoritetin, me e përdur ndikimin, me i përdur ato aftësi që i kanë edhe në, edhe në, rrafshme uh, e islamit e të muslimanme. Përvuajte shumë të eksumeratëm. Tjetëra që mundë me e dzinë nga këtën, dhe, dhe është se, uh, tek ashaftë kishtë të njerëzë, me, dhe më thonë, uh, dalime zvete. Dhe këtu dalime, Kjo është shumërën si me kuptu. Këtu të lime nuk insistën të Islam me i evitu, me i eliminu, me i bu ketë njëjtë. Përshamë në ka e kur flasin për do qështje, e sildë më amërën, që amërën që amërën që ka ka bu? Më mërën kënë amërën. Nukë nuk ketë u mitën me bukën e amërën. Në po, nga se aspega amërën s'ka insistu që ketë asabë e kënë amërën. Me kontrima s'u amërën, s'i kërëse Ham A sikafon pejgambulin sa sa çfarë burrë ti sahabë ik pi më mirë tavon e ka kuptuar normalë me ik pi më mirë. Andaj nganjëre përshëmo dikush e ka karakter të tillë, më më më më më më i adaptues, dikush është më këto dallime nuk duhet më të shënjh përshëm në çoftë nuk nuk sillin dobësin fe. Ai ka bome se ka çufën. Po ik, s'ka donë më lavazulla. S'do më donë më përpara. Si ka thon pejgambulin çu këto pi më mirë po si ku e pota te ve kulin ku e mpriten dha. Nuk e di takso. Për këtë rasë, se idi më zëd, ai që e rri i Omerit, edhe i kupi Omerit, ishte gati të përgzonte me gjënat apo. Ëndër pranimin e dallimeve mes nëve, duhet të mëcin gjithmonë, gjithmonë gjithmon, para duhet gjithmonë të marrin parasysh apo. Jo me krahasu për shembull dikën me guximin e dikujt. Jo me krahasu dikën me inteligjencën e dikujt. Që i kushtojmë hacim ku je ti po normalë Dhe me thonë që njerë pse falet me konë njerë me i meqëm dhe njerës Dhe me thonë kështënë Këmës i shqipë për shambu Për pjekë i me thonë mësim më Me monu me, me konë me i shkollum O pa dushim Po nuk mundu nga më këtë mësimë mi bojë doktor shkjenë Alla ha ka honë lezaje ta du Së mundë është Allah, se ka e pa allo me, me i kuptu të allimës njerës Kështë të allimë të kasatë Kështë të allimë të, të kasatë Allah i mesur i kësht unë kupoj çasto halli vlidjamën ai kaliti ku ka pas me shpatë ai u konç aty e përgjëra kam thua ditë për marsh po so kona për betejën ku kono merë ekse më rad domon që duhet me i pranu dallim me zyëti se slipineve është pasuni për këtë fej. ai me trimën e tij këy me diën e tij këy me opsinën e tij madje dikush me dopsinën e tij mund t'jet do vi për ne jotën nga se do aty ka bora çat dopsinë ti ka ka mundsi që Allah xha lami prite kështu më rad prandaj nuk duhet më kërku në një nivel, në model, jo. Kishte modele të ndryshme tek ashapët. E që gjitha këtu ishin një lloj kolorite që i japnin bukurinë, shojshnisë së asaj, së asaj kuaj. Ne kushtojmë pranu këtë çështje. Ja. Edhe tek fëmia ka herë. Për shembull dikush i ka 2-3 fëmijë e i parë mashallah shumë i në shkollë, i dytë si shkon fort. Tash, kusht me bukë i dytë nisit parën. Po, nëse kanë gam dembelia, gam negligenca duhet më iqësu. Se ka kap, a makarë se ka kap zoti Avsino, nuk ka rrugës si të parë, po djova. Do kuosh me dhun me të trudi kënd me kënd në nivel caktuar të apsis, çfarë se ka kap zoti. Prandaj dallimet mes njerëzve. Ato e ka bërt të parë më të mëdhem, ma a makë dytën e ka bë më të guximshëm, më i tremur se i parë. Nuk mosh më ndrujë, ka pa Allahun një këto gjithë kujtia e pa Allah diçka tjetër. Andaj duhet me ditë çka të ka kap zoti Xhelalu ala, dhe çka zhvilloi, çka rrite dhe me te, pastaj ndihmoja Fen Allah ndihmo musliman nuk unë me ditru muslimantë gjithë me indimu fest për një dere, së më unë më kësa për dikush nga dera diës dikush nga dera pasunisë, dikush nga dera guzimit, dikush nga dera ibadetit, dikush nga dera përvojës, gjithë kush me këshur ka një dere më në cishë kontribuallat puna ma shikaj gjithë me indi nga një dere së so, është so, so, so, të mundëshme, nuk unë më dhe të fundi që du me përmendë të ndërënës dhe donë ka pej që ka një salet mund me ndryshu situatë apë të në sëmën atëm. Këtu i sëmërmenja apë, nga të dopt, nga numër i pak, s'ka nguzuft me dojnë qabë për mënë, më falë, s'ka nguzuft, një që është dopt njënkon? Dënë Allah Gjellioran, dojnë një një një njërë që, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Do të dh ngjore dikun, të fillojmë dikun, ndo të dikun. Krejt zhvillimet ndrojnave. Prandaj na duhet me qenë titull me zotin xhelaluha. Të kajmë mbështet me kërkuhet tek Allahu ndihmimin e gjënës për të mirë. E çës e ndron Allahu xhelaluha nuk e dim, por na duhet të ndro veten. Na duhet të punojmë me, me dëshimin veten, na me punu, na Pas taj, Allahot, nësijë, taj, vallahu, me angazhuar. Pastaj mialon çështjen dorë Allahut, ai e din. Ka mundësi sigurisht vëllai me ngjarje që ti s'komben as hiç një gjëre saktume ndron shumë shumë gjëra njëjtën një e përsëritura. Sikurse kanë ujetan meke. prej stypëve në Kranor eksumëror sikurse ka ndryshuar. Andaj Allah xhallahu ati i ka pun dorë. Ai ndron çuditë ato, vallallahu. Ngaja që, nga ja që duket një nga një armik i madh, nga një merr që këto tash ma buni e kthellon për krahas. Ku e den tia ja von? Andaj nuk vëm për zgënjim. Kjo më rëndsi, nuk ka von për pesimizëm. Nuk ka vënë për dorzim, për dëshpërim, larg ka soi. Pjesëmtarët optimist, punon, angazhohet. Pastaj e lën punën dorë Allahu xhën lewala, ende kur nuk zgjen jetë. Ku nuk thotë çfarë, kua çfarë, ç'o çapon larg ka soi. Është i mbështetur në Allahu xhën lewala, por duke bë punë, duke u angazhuar, duke pasme në të mirë se Allahu xhën le e ndron citatën. E bën më mirë kur ne e ndrojmë veten tonë kur ne bvojmë më të mirë. Kjo është më qartë. Prandaj Nika ndryshim në mëke, komsim më edhe për këtë që e përmenda, edhe shumë simetira, po me kaç po mjaftohem për këtë rast, në sallallahun xhallahu ora që na bën të atill të cilat me të vërtet në ato ofsitë të muzikës që Allahu ka jap, i shërbejn kësaj fe dhe i shërbejn muslimanëve njerëzimin të parajsë. Si. Në sallallahun xhallahu ora që me të vërtet barz të kësaj fe tin njerëz të cilët janë të guximshëm, janë ndihshëm, etj. të cë të me të vërtet e qëjnë për para fejnë e Zotit të, të bare kota të katatë të, të zëtë, nuk e njëjnë këtë fejnë se, në është ta edhe kanë qëndërim ju si duhet për baldë fejnë, se Allah i qëllë në wala. Allah i shpër e dhiru din të kimin arshu, mësallam ala Muhammedin, më ala Ali, sallam të sijme këtë janë.